Aceste acte nu sunt ele cauza păcatului. Deci nu ne îndeamnă un obiect ca acesta în sine să ne pierdem mântuirea. El intră în într-o altă diversiune mai largă de pregătirea mentalității oamenilor de obișnuire, de drogare, apoi, a omenirii, cu ideea că statul le vrea binele. Mai bine decât vor ei, oamenii în parte, fiecare. Și, pe semne, ați văzut și comunicatul Părintelui din pârbu din ultimele zile, în care ne îndeamnă să fim vigilenți și să respingem aceste inovații. Lucrurile acestea se petreceau de mult în America, acum 20-25 de ani, și iată că după ce au fost testate, bineînțeles, acolo se promovează în întreaga lume. Numai că obișnuința cu această idee că statul îți vrea binele mai bine decât mai mult decât ți-l si vrei tu însuți sau familia ta, aici este marea manipulară. Că cezarul, adică statul, se oferă un bine mai mult decât valorile tradiționale. Familia, Biserica, Hristos, Cel care în este neschimbat, și e nevoie de o înnoire, de o schimbare. Această practică a schimbării o vedem și la noi în țară de 19 ani, de 20 de ani, ce ne facem noi așa? asta e întrebarea. Ce facem noi când iată călăii din fruntea țări, vin și ne încolonează așa, prin legi, pe o anumită direcție? Întâi de toate, să nu rumegăm, să nu mestecăm bomboanele otrăvite de către ei. Că va fi bine, veți trăi bine, da? Va fi totul la miere. Măsurile statului cu cifurile vor fi spre bunăstarea și spre siguranța dumneavoastră. Astea sunt bomboane otrăvite. Ideea, însă, este de inoculare acestei gândi că statul îți vrea binele că trebuie să te supui Lui mai mult decât familiei părinților tăi, Lui Dumnezeu însuși, așa încât mâine, mine, cine știe când vom vedea sau vom fi legați și la mâini, și la gură, încât nu mai putem să spunem sau să zicem nimic, pentru că e ori antisemit, ori împotriva Siguranței statului, ori promovez terorismul și fundamentalismul. Vă spun acum, pentru că este și momentul ăsta cu scandalul cipurilor, da? Când unii părinți spun că nu trebuie acceptate, alții zic că, e, părintele putare, vede pericole acolo unde nu sunt. Da? Mai ales cei oficiali voiam să vă spun că nu tot ce zboară se mănâncă. Pe de altă parte, întăriți-vă în credință. Întăriți-vă în nevoință. Învățați-vă să țineți postul. Nu e greu. E foarte ușor. Nu-l țineți singur. Îl țineți cu Hristos și pentru Hristos. Dacă nu vă întăriți acum voința, pentru a vă înfrâna, pentru a vă educa, pentru a vă transfigura mișcările sufletului și trupului, acum, mai târziu, veți înțepeni în păcat și veți zice dar nu mai pot nici să postez, nici să mă rog, mintea am fuge ajura. Dar ce ai făcut până acum? trăduiți vă să postiți, pentru că dacă nu postiți acum de voie, și nu vă educați de acum pentru vremurile care vin și pentru șlefuirea dumneavoastră personală mai târziu nu veți putea. Întăriți-vă în credință, cereți la Dumnezeu înțelepciune, luminarea minții că atunci când veți vedea și mai pe față manifestările acestui sistem anticristian, să luați poziție și să rămâneți cum a zis și Eminescu, tradiționalist. Iar noi locului ne ținem cum am fost, așa rămâni. Dar așa cum ne învată Biserica de 2000 de ani. Să rămânem cu Hristos. Să nu ne lăsăm păcăliți. Că noua ordine mondială. Noile instituții care vor fi aduse de deci noua schimbare a Guvernului American și a Guvernului Mondial. Ne vor bine. Păziți vă de a fi e, drogat cu aceste idei. Pentru că mai târziu nu veți mai fi nici pe ce lume sunteți. Da? Să fim foarte atenți. V-am sfătuit de multe luni în urmă să citiți cărțile scrise de mărturisitori care au pătimit în vremurile comuniste. Întăriți-vă în credință Uniți-vă cu Hristos și sporiți-vă Harul prin rugăciune, prin post, dar prin fapte bune. Timpul trece, nu e în favoarea noastră. Evenimentele sunt grăbite special, așa încât uh, lumea să fie ametită, să nu mai știe ce să aleagă. Luați-vă rugați-vă la Dumnezeu să Vă dea, să ne dea tuturor Dumnezeu înțelepciune și putere. Pentru că vremurile care vin nu sunt ușoare. Manipulările care se fac sunt mai viclene decât v-așteptați. Iar timpul este și mai scurt decât credeți că no. mai este. Pe de altă parte, să nu vă temeți. Pentru că dacă vedem... Ne destupăm ochii, ne trezim din această hipnoză socială, vedem că, din punct de vedere umanesc, soluțiile sunt puține. Numai că așa erau și iudeii cândva în Egipt, într-o robie la faraon. Hristosul și totuși Dumnezeu le-a trimis pe Moise, care i-a scos din acea robie. avem credință că Hristos de acum, nu Moise, ne scoate din robia aceasta. Și văzută, dar mai ales nevăzută a patimilor și a neștiinței. Și să le rugăm pe el, care este capul bisericii, capul viu al bisericii. Să ne întărească și să ne ajute să depășim panica și tulburarea acestor vremuri. Diavolul întotdeauna pescuiște în apetulburi. De aia vrea să creeze haos, panică, deznădejde, confuzie și pe plan religios, și politic, și economic. Dar nu vă temeți. Cereți de la Hristos și ascultați-L pe El. Închinați-vă Lui, adică împliniți voia Lui pentru că atunci când îl ascultăm pe Hristos și când îl urmăm, Vom primi putere de la El. Altfel ne amăgim că suntem credincioși, că venim și noi la Biserică, ne închinăm de două, trei ori cu mâna și credem că asta e tot. Asta e începutul. Necesar, dar nu suficient. Suficient este atunci când fac, când împlinești voia Lui Dumnezeu, poruncile Lui Hristos. Da? fericirile Lui la care ne cheamă. Și, de asemenea, să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu. Da? Pentru că Domnul este întărirea mea de cine mă voi temi. Domnul este ajutorul meu de cine mă voi șicoșea zice psalmist. Păi într-adevăr, dacă Hristos, Dumnezeu, este de partea noastră, cine ne furbură, cine ne poate zgâlți uh, cumva de pe calea aceasta mântuirii și a dezvoltării spirituale încât poriți rugăciunea să sporim și mulțumirea față de toate binefacerile primite, pentru că asta este un lucru pe care noi îl uităm de multe ori să facem, să mulțumim Lui Dumnezeu. Și având ca temelie mulțumirea Lui Dumnezeu, sau euharistia în limba greacă, pornim cu nădejde și în viața de zi cu zi și în Liturgia de după Liturgie. Că suntem împreună cu Hristos și că împlinim voia Lui. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binefațele primite, pentru Puterea și Harul și Înțelepciunea pe care ne dă și pe care noi suntem datori să o lucrăm, să o mai departe celor de lângă noi. Așa să ne întărească Dumnezeu, să ne lumineze și să ne dea pace și bucurie dehovny tjat amin